І де вони їх таких підбирають з однаковими обличчями, як близнюків? Один із них розстебнув чорну квадратову торбу і витягнув камеру. Японська Соні, напівпрофесійна, яка, однак, при перегоні дала чудове зображення, майже не відрізнити від бетакаму. Тупо дивився на неї нічого не розуміючи, глибоко дихаючи, і аж зараз ловлячи гострий запах живиці, раптом провівши оком по салону, побачив хрест майже білий, кольору сирого свіжого дерева, лежав під сидінням, висунувши рамена чи не на всю машину. О Боже, тільки не це. Хто тут такий любитель театру? Вони? Аж ніяк на це їм клепки не вистачило б. Режисер, мабуть, десь за спиною, заплющив очі. Викликав її з уяви, аби було з ким добути до кінця. Шкодував лише, що валятиметься під якимись кущами, замість того, щоб лежати десь біля матері в ущелині, поміж горбами, у затінку і затишку, поміж дикими рожами і ясенями. Не боїшся тут поміж них? А хіба там поміж вас було інакше? Я мала добру школу. Хм. Ти мені ніби дорікаєш. Просто хочу спитати, чому допомагав їм, а мені заважав бо вони мали гроші і готовність платити, а ти – дурну упертість. Якщо гроші для вас усе, то чому ви такі нещасливі? Звідки такі висновки? Щасливі – добрі, а ви – ні. Так говорять у мильних серіалах. Може, тобі цього лише хочеться? Що з того, чого я хочу? Важливо, чого хочеш нині ти і чому? Не треба мене підганяти під слова якогось трафарету. «Боюся, що нині усе може стати не тільки словами». Він здригнувся і глянув під лавку. Хрест лежав, не привидівшись. Тоді знову заплющив очі. «То про що ми?» «А, про трафарет. Ці закони придумали царі, аби тримати в покорі, аби ніхто не зазіхнув на царське, аби біднякові бідняче, бо золотого посуду у державі менше, ніж глиняного». Хоч саме від згадки про глиняне зайшлося у нього в міжреберії, так ніби їхав додому на літні канікули, переповнений безпричинною радістю. Скоро вже там буде. Ти теж пастух, котрий думав, що цар. Можливо, можливо. А зараз ти поруч, тобі випадуть неприємні обов'язки. Нічого, я знаю, я це вже прийшла. Що ти прийшла? Я поховала чоловіка. Він здригнувся, ніби йшлося про нього. Хоч саме про нього й йшлося. Жаль, я не маю плащаниці. Ти неуважний. Він роздивився по салону. На передньому сидінні висіла червона шмата, ніби щойно знята зі столу президії партійних зборів. Сумніву бути не могло. Надто багато випадковостей збіглося разом. Усе ж таки, як добре, що йому давали горілку. Навіть не зрозуміли, як допомогли, як зміцнили. Тепер йому все бім-бом-бім-бом. Бім, У столиці сімнадцята година. Проскріпіло на зальотній радіохвилі, що зразу ж і збилася. Він скривився і знову склепив повіки. Вона не відходила, сестра милосердя. В тому навіть не сумнівався. З таких бритв найкращі сестри милосердя. Вона провела пальцем по вертикальній зморшці біля його рота. Що? Постарів? Постарів. Це тому, що не голений. Це тому, що думав зверх норми. Раніше не мав часу? Раніше я постійно щось робив. Думають, коли починають умирати, бо лише навчаючись умирати, вчаться жити. Схоже, мені це вміння вже не потрібне. Залежить, котре. Ти так говориш, ніби тішишся з усього цього. Кожен думає про свою справедливість. Чужа біда часом тебе зміцнює. Хороша в тебе справедливість. Вона для всіх однакова. Ти знов за своє. Всі грішники думають, що світ складається тільки з них і що є порог, як гриб, пере так кожного. Такий кожного – Ото бо би воно, що не кожного, і в тому найбільша драма. Чи я? Думаю, ти вже знаєш. Ти хочеш, аби я пожалів, що жив не так? Зовсім навпаки. Я не хочу, щоб ти пожалів, але ти жалієш і так. Де ти була раніше?